szerkeztik Görög Mária és Krauszty Vadar. Az idő és a karakter megtisztulása a szeretet és az égi akarattal való egyetműködés megvalósulása Johann Sebastian Bach hedődő címkéjében. Ezt olvasom a Részletek az örökké valóságból című könyv alcímeként, ami Dukai Barnabás és Ábrahám Márta jegyeznek, Számomra, akinek bakmaga maga spiritualitás, ez a fajta megfogalmazás, ez már eleve izgalmasá teszi azt a fajta kutatást, szemléletet, amivel Ábrahám Márta és Dukai Balázs megjelentek pár évvel ezelőtt, és aminek a friss folytatásáról is szót fogunk ejteni. Mert hogy itt ül a stúdióban Ábrahám Márta, hegedűművész, oktató, kutató, és nyilván nem csak Bakról fogunk beszélgetni, szeretettel köszöntelek. Szervusz! Egy picit beszélgessünk rólad, még mielőtt így beleugranánk abba, hogy mi a viszonyod Bachhoz, illetve egyáltalán mitől újdonság az, amivel ti megjelentetek. Mert hogy te hegedülsz, hat éves korod óta hegedűművészként kezdted, tanultál, és tanítasz is most folyamatosan. Tehát gyakorlatilag a hegedű az életed, és ebből úgy léptél ki, hogy elkezdtél kutatni is. Miért pont a hegedűt választottad? Vagy egész egyszerűen az öletbe csöppent, és úgy maradtál vele? Szerintem ez genetika. Habár el kell árulnom, hogy, hogy mind a két szülőm zenetanár, és édesanyám hegedű tanár, tehát nyilván volt előttem pozitív példa és minta, amit, amit ugye úgy éreztem, hogy követnem kell, és azóta is nagyon jól mondtad, hogy a hegedű és a hegedülés és a hegedülés jobbítása és alakítása és fejlesztése, ez jelenti az életben a legfontosabb tevékenységet, és igazából az egész életem erről szól. Viszont a kutatás és a, az elemzés, az nem a hegedünk kívül, hanem inkább a hegedünk belül történik, tehát hogy ez is része annak mm -hmm. a elég sokrétű indeklődésnek, ami a, a hegedűből ered, és oda tér vissza. Tehát... Nyilván a tanítás is egy ilyen ágazat, ami megint csak az egész családi felmenő őseim közül szinte alig akadt kivétel. Aki nem tanított, az, az református lelkész volt, amit vehetünk úgy, hogy, hogy szintén egy tanítással foglalkozó szakma. Tehát ezt is viszem tovább. Ami, ami az újdonság a... a a Bach hal való találkozás az, az valóban egy másik dimenzióba helyezett engem emberként is, nem csak hegedűsként vagy zenészként, és ez egy, ez egy kifogyhatatlan kincses bánya. Nézzük meg még először a hegedűs karrieredet, mert hogy egyrészt szólósként működsz, másrészt pedig azért létrehoztad az Abraham konzoltot 2009-ben, ami viszont egy régi zenék feldolgozását tűzte ki célul, és én azt gondolom, hogy ez is egyfajta oktatási tevékenység, hiszen nagyon keveset ismerünk a reneszánsz világából, azt gondoljuk, hogy igen, de valójában azért nem ismerjük, nagyon szűk az, amit ismerünk, szűk az a paletta inkább, azt mondanám. Minden korból kiválasztunk egy-két művészt, oda tesszük magunk el, és akkor azt gondoljuk, hogy ismerjük a kort. Tehát hát azért ennél jóval szélesebb palettán mozog mindenkor művészete és zenei világa. Igen, ez így van. A, az oktatás az olyan módon ö, valósul meg a, a, az együttesemben, hogy az akadémiai növendékek ö, forognak a csapatban, és hát szó szerint tanulnak, mert fel kell készülni a próbákra, ott helyt kell állni, nagyon magas a követelmény részemről és részükről is, tehát nagyon igyekeznek, és hát az igazi ö, bevetés az a koncert, ahol rendes színpadon, vagy, vagy sokszor játszunk templomokban, közönség előtt, fesztiválokon, hogy úgy mondjam, profi körülmények között nagyon profi színvonalon kell nekik produkálni, és ez borzasztóan inspirálja őket és motiválja és, és, és igazából tényleg akkor tanulnak tőlem, tehát úgy érzem, hogy az az igazi tudás átadás, amikor ott áll mellettem és látja, hogy, hogy nekem is csúrognak az cseppek a homlokomon, akár a kezemről, én is ugyanúgy kapkodom a levegőt, koncentrálunk és ugyanakkor a koncentrációban nagyon fontos törekedni a, a felszabadultságra is és a a... Izgulsz egyébként koncert előtt? Hát nem, nem igazán. Nem. Nem, ez valahogy nekem így kimaradt az életemből, uh -huh. de tudom, hogy sokak lámpalázzal élnek együtt, és az is tud egyébként nagyon inspiráló és motiváló lenni. Legtöbben úgy vannak vele, hogy amint, amint az első hang megszólal, már, már uh -huh. feloldódnak, és eltűnik a, az izgalom. És egyébként, amikor valaki bekerül hozzátok a konzolba, akkor te meghívod a diákodat, hogy akkor vegyen részt a munkátokban, vagy jelentkeznek, mert tudják, hogy hát a tavalyi év folyamból is bekerült valaki, és akkor már úgy tepernek, hogy ők is bejussanak, vagy ez hogy igen, működik? Igen, többféle, többféle ö, módon ö, alakulnak a kiválasztók és a, a, az ismerkedés. Én nagyon nyitott vagyok, és, és aki ismer engem a Zen Akadémiáról, az tudja, hogy, hogy milyen stílusban dolgozunk, tehát milyen a munkamódszerünk, és igazából van egy saját stílusunk, a, a, a, ahogy a, a zenékhez közelítünk, ami mondhatom azt, hogy, hogy teljesen egyedi, mert nem követi a azokat az iskolákat, amik, amiket így sok-sok együttes így rákapcsolódik, hogy akkor ne, a, mi úgy játszunk, mint az XY nagy nevű muzsikusok, tudom én mondok valamit, a Sir John Eliot Gardiner, vagy a Tom Cobman, vagy, vagy a, a, hogy az angolok, vagy a hárnunk úrték, ahogy, ahogy ők játszanak, és akkor, hát ez nyilván egy nagyon egyszerű és kitaposott út, mert megnézik a Youtube-on, hogy mit, hogy, uh -huh. hogy formálnak, melyik hangot meddig tartják, és akkor gyakorlatilag kopizzák a, azt a féle előadásmódot. Ez tőlem távol áll, tehát én, én, én nem azért veszem a hangszert a kezembe, hogy, hogy valakinek uh -huh. átvegyem egy az egyben az elképzelését, hanem ki, mi ki öm, alakítjuk ki Szenvedjük azt, hogy végül is mi, mit szeretnénk hallani, tehát ez is egy, egy, egy kísérletezés, egy alkotó munka, sokszor a, a, a kollégákkal együtt, tehát hogy nincs kőbevésvá, és addig dolgozunk, amíg úgy szól, ahogy, ahogy szeretnénk, vagy legalábbis ahogy megelégedésünkre van a, a hangzáskép. De vagy az, aki a végső álment rá, mondod? Vagy közösen azt mondjátok, hogy na ez így most jó? Csapatmunka. Nyilván mm -hmm. én vezetem általában azért nagy, nagy részben megvannak a, a technikáim, meg, meg a hát azért, ha be van határolva az idő, tehát hogy, hogy rövid idő alatt akarunk rövid idő alatt, tehát hogy nincs túl sok próbánk annyi, amennyit szeretnénk, de összeszedjük magunkat, és hát azért mindenki teszi a sajátját, hogy a legjobb, legjobb tudását adja Egyérileg is, és a, hát a csapatban is ugye minden, a, minden, minden fogaskerék szépen össze legyen passzítva egymással. Mondtad, hogy amikor meghallgatod ezeket a műveket, akkor te nem akarsz semmit lekopizni. Viszont van olyan, ami inspirál arra, hogy feldolgozd, mert te másképp játszanád? Ez veszélyes dolog. Tehát pontosan ez, hogy nem hallgatom meg. Nem hallgatok. A kottából indulok uh -huh. ki, uh -huh. mert abban a például, hogy meghallgattam, az már befolyásol engem. Uh -huh. Tehát az már egy lenyomatot hagy az értelmemen, a fülemen, és, és, és nem tudok tisztán közeledni a darabhoz, hogy most itt vannak a hangok, eljátszom én a hangszeremmel, megszólal valahogy, és az elindít egy, nyilván egy, egy a fantáziámat is beindítja, uh -huh. és abból kifolyólag egy csomó ötletem támad. De ez akkor viszonylag szűkíti is a palettát, hiszen hogyha csak olyasmit szeretnél játszani, amit még sosem hallottál volna, akkor azért, ha az embernek van egy hatalmas zenei műveltsége, mert pedig neked van, akkor azért azt kicsit nehéz megvalósítani, hogy az ember semmit ne halljon belőle. Vagy nem? Mert hogy kevés azért nem a Nem könnyű, de én törekszem rá, hogy ha lehet, akkor ne hallgassam meg, vagy legalábbis a koncert előtt ne hallgassam mm -hmm. meg. Nyilván új daraboktá lesz könnyebb, tehát a Viváldinak uh, kevésbé ismert hegedű versenyeit uh -huh. biztos, hogy nem hallgatnám, meg még az általam nagyon sokra tartott és nagyon-nagyon nagy, nagyon tisztelt olasz barokk hegedűsöktől uh -huh. sem, mert, mert miért kéne, hogy én azt, azt másképp játsszam, mint ahogy az én, én zenei fantáziám és tehetségem diktálja. Tehát, hogy én, én a növendékeimet is erre biztatom, hogy, hogy vállalják fel az egyéniségüket, merjenek kilépni a sorból, uh -huh akár extravagás elképzeléseiket is valósítsák meg, és, és hát ez az egyetlen módja, hogy, hogy szuverén legyen a, a, a művészetük, és hát ugye nyilván mindenki szeretne kimagaslóan kitűnni a, a tömegből, tehát mondjuk egy évfolyamon van mondjuk 15 hegedűs, hát nem az a cél, hogy 15 hasonló egyéniséget mm -hmm. Hajjunk a vizsgán vagy a diplomán, hanem hogy mindegyikük menjen abba az irányba, amit belülről diktál a, az ösztönös tehetsége. Mert ugye az életünk zenészek, mert nyilván erre születtünk, és erre, erre van egy, egy, egy raktár, egy muníció belül, amit, amit fejleszteni kell és eszközökhöz juttatni. amikor kialakítjátok például az Ábrahám konzoltnak a zenei világát, akkor ugye nyilván ott is van azért egyfajta kutató munka, mert mondhatod, ha mondjuk egy nem ismert sennyel kezdtek el dolgozni, akkor azt újra el kell kezdeni, feldolgozni, újra meg kell ismerni, ki kell találni a saját magad számára, mitől érdemes pont azt feldolgozni ma mondjuk 2000 21-ben, vagy nem kell azzal foglalkoznod, hogy annak van-e aktualitása, hiszen a zenének mindig van aktualitása. Én mindig szeretem a kihívásokat, a feladatokat, uh -huh. a, a felfedezéseket, tehát a, a kottát, ugye, ugye megtanuljuk a szakmát, tehát vannak a kezünkben eszközök, technikák, hangzás, ideálok, tehát Ittől a Vivaldinál pont, ugye ez előbb beszéltünk, nagyon sok ilyen hangutázó effekt van, tehát van bacsírta, vannak ilyen ugye uh -huh. és azt is nagyon sokféleképpen lehet játszani. Tehát hogy az ember, ugye ma nem az vagyok, aki tegnap voltam, lehet, hogy holnap nagyon fel dobba, holnap után magam alatt vagyok, tehát hogy ez ugye befolyásolja a tempót, a hangulatomat, a spontaneitást, pont ez tartja élő, életben, hogy hogy nem, nem szériákat készítünk, tehát, hogy megtanulom egyféleképpen, és akkor utána, hogyha van egy turném, vagy, vagy egy, egy sorozatom, akkor mindig ugyanazt a, a, az agogikát, ugyanazt a, a kifejezésmódot, ugyanazok a gesztusokat, tempokat, lassítás, gyorsítás, tehát én például pont a is akik újak jönnek, azokat mindig, mindig figyelmeztettem és a többiek is mondják, hogy vigyázz, mert soha nem lehet tudni, hogy mi lesz a koncerten. Uhum. Tehát lehet, hogy próbán nem álltam meg, és a koncerten meg kell állnom, mert abban a pillanatban az úgy érzem. Tehát, hogy én nagyon fontos, mindig mutatom nekik, hogy szemkontaktus, és nem automatikusan játsszuk egyik ütemet a másik után, hanem frazírozunk, tehát zenei mondatokat beszédszerűen, spontán, és az a spontaneitás az csak akkor igazi, és akkor valódi, és akkor tudjuk megélni, és a közösség is úgy ott van, és reagál, és figyel, hogyha, hogyha az mindig más. Ez azt jelenti, hogy ti egyrészt folyamatosan kommunikáltok egymással, folyamatosan oda kell figyelni a másik állapotára, tehát nem csak arról, hogy mit csinál, hanem hogy milyen állapotban van, hogy van, tehát hogy éreznetek is kell egymást akkor, amikor együtt zenéltek. Ehhez kell, hogy elteljen bizonyos idő, amíg ti érzitek egymást. Mert ugye nyilván, akire játszol mondjuk 10-20 éve együtt, akkor azt mondod, hogy hát Persze, már félszavakból már... értjük egymást úgy, mint egy ilyen emberi kapcsolatban. Így van, tehát ez, ez egy élő dolog, ugye a barokzene az nagy részben a, ugye a retorikára épült, mm. tehát a, a beszédtan, a meggyőzés művészete, és hát ugye a több az az egyik leggyönyörűbb tulajdonsága, hogy, hogy interaktív, tehát párbeszédek vannak, félbeszakítom a másikat, ellentmondok, a távolból valami beszűrődik, tehát, hogy annyira színes, és a, a későbbi zené zenékben ez már nem sokkal direktebb módon, és hogy úgy mondjam, leegyszerűsítve, tehát, hogy nem ezt a vonalat vitte tovább, a bécsi klasszika és aztán a romantikus mm -hmm. stílusban alkotó művészek harsányabbak és individualistábbak voltak, mint a, mint a barokk mesterek. Úgyhogy én ezért ezt szeretem ezt a, a szikrát, hogy ahányszor játszunk, annyiféle interpretáció születhet. Ahhoz, hogy megtanuljuk élvezni egyébként a mai korzenéjét, ahhoz meg kell, végig kell mennünk azon, hogy megtanuljuk élvezni a reneszánszot, a barokkot, a klasszikát, a mai zenét, ugyanúgy, mint az irodalomban például, hogy akkor fedezett fel azokat a nyúanszokat, vagy a képzőművészetben, hogy akkor tudod, hogy mitől izgalmasak mondjuk a a kandinszki féle vonalak, hogyha ismered, hogy honnan indult el ez az egész? Hát a kortárs művészet, a, kort, azonban a kortárs zene, az, az egy nagyon izgalmas dolog. Hár istennek Magyarországon ö, ö, eléggé támogatva van, és a, a, a zeneakadémián is ez, ez, ez, ezzel, ezzel komolyan foglalkoznak a, a tanárok, és, és van a, a hegedű tanterbe is be van építve egy, egy, egy élő kortárs szerzőnek a művét kötelező vizsgáljátszani. A master, Master-en. És hát nyilván a, a, a hány szerző, annyi stílus, tehát a, a, a mai zene az már, már nem nincs behatárolva abban az értelemben, hogy, hogy egy bizonyos stíluson belül alkotnak, sőt, pont, pont az ellenkezője. És ahhoz, hogy egy, egy, egy, egy modern, soha nem látott, vagy soha nem játszott ö, művet a, egy növendék fel tudja fedezni, és meg tudja érteni. És hát szenvednek is, ugye, mert nincs fönt a YouTube-on, és nekik kell ö, kikísérletezni, hogy mit lehet azzal kezdeni. Ugye nyilván az összefüggéseket kell keresni, tehát, hogy, hogy erőtanulmányok nélkül ez nem menne. Viszont megvan az az izgalma, hogy hogy, hogy szűzterületre területre tévednek, és ott, ott saját tudásukra kell támaszkodni. Ugye, hogyha már ott tartunk, hogy meg kell találni a rendszert a dologban, akkor hát úgy tűnik, hogy neked a rendszer megtalálása az mindenben, amit csinálsz, az egy ilyen alap dolog. Mert különben hozzá sem nyúltál volna ahhoz, hiszen amit ti csináltok dukai barnabással, az a az újra felfedezés annak a rendszernek, amit meg lehet találni bak zenéjében. Újra felfedezés nagyon jó szó, de azt is hozzátenném, hogy átértelmezzük. Uh -huh. Mert, hogy ugye, ami, ami, ami felfedezetlen, az ö, rendetlen. De úgy is mondhatom, hogy akárhogy kaotikus. Tehát én azért kezdtem el ezzel a témával foglalkozni, mert engem nagyon zavart, hogy nem értem a zenét tehát konkrétan a szóló szólószalátának a fuga tételét játszottam, illetve felkértek egy koncertre 2012-ben, és, és ö, egyszerűen falakba ütköztem, mert úgy éreztem, hogy, hogy, hogy, hogy ö, azok az eszközök és azok az ismeretek, amik e, ennek a gyönyörű darabnak a, a megértéséhez, megtanulásához, és méltó előadásához szükségesek lennének, az, az azt szerintem nem áll rendelkezésre. Tehát nem, nem is ö, ö, tudnám ezt ö, megfogalmazni, hogy ez a hiány, ez hogy, hogy alakult ki, ugyanis ezt tehát a Bachot azt sokféleképpen közelítik meg, de általában mindig az esztétikai oldalról. Tehát, hogy akkor szól szépen, hogyha ezt, ezt, ezt, ezt, ezt és ezt a frázist, ezt így formálod, úgy formálod, ez a karaktere, az a karakter, hogy, hogy viszonyuljunk a dinamikához, a tempóhoz, de az magát a zenét, tehát a, a leírt hangokat összetartó hálózatok és összefüggések és rendszerek, ami Hát alapkövetelmény lenne, mielőtt megtanulja bárki a, a, a, ezeket a fogákat, az valahogy kimaradt az életünkből. És ez egy, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye 300 éve születtek a hegedű darabok, 1720 áll a kéziraton borítóján. Igen, most egy 300 éves. Igen, hát ez egy ilyen nagyon szép kerekszám, <gül> és az is nagyon érdekelt, hogy hol ment ez falsra, tehát hogy hol, hol csúszott el a a történet abból a szempontból, hogy, hogy ez valahogy ez, ez nem történt. Tehát, hogy nem, nem mentek bele a darabok elemzésébe a hegedűsök előttem. Ez minek köszönhető egyébként? Hogy egy darabig volt, aztán elveszett? Vagy keresgélték. Ugye. Keresgélték. Ezt is egyébként ebben a új kiadásunkban ezzel foglalkozunk a terminológiai kérdések problematikájával, hogy hogy például a fuga ahány iskolája van, annyiféle szakszókincset használnak. Tehát az aztán igazán kaotikus. És az a helyzet, hogy a, amikor a, hogy a Bach meghalt, utána elfelejtették, nem foglalkoztak vele, uh -huh. és, a, és száz év múlva vett elő Mendelssohn, amikor bemutatta Lépcsében a újra bemutatta Máté Passiót. és akkor már az egész uh, zenei szcenárió, a stílus, Annyira megváltozott száz év alatt, uh -huh. hogy totálisan félreértették. Tehát érzelgős, romantikus, nagyon individualista, tehát érzelmeket kifejező uh -huh. zenét láttak benne, és eként nyúltak hozzá, tehát túl hangsúlyozták ezt a részét a dolognak. Tehát az ösztönös a, a feelingből, Játsszuk, és majd az nagyon szép lesz. Tehát, hogy nem törődtek ők az elemzéssel, mert, mert nem ez volt akkoriban a... Még nem is létezett zenetudomány, uh -huh. és a, az akkor uralkodó formák formája, a forma, ami az egész korszakot jellemzi, azon keresztül tekintettek a fúgára, tehát rossz szemüveget vettek fel, és ezért uh -huh. homályosan látták, áthallások keletkeztek, félreértések keletkeztek, és valahogy nem, nem találtak fogást ezen a műfajon, ami valójában egy sokkal, de sokkal régebbi gyökerekből származik. A Bach előtti 105, 150 200 évvel korábbi zenék a motetták, és a, a ricserkároknak a továbbfejlesztése, a fuga, és ez már Bach idejében is kezdett egy kicsit elavult táválni, mm -hmm. Hát imitációs, A valójában a, tényleg a, a Gregóriánig vissza lehet vezetni. És ugye 1750-ben meghalt Jan Sebastian Bach, ugye a zenetörténet úgy mondja, hogy itt ért véget a nagybarok, másnaptól már a Bach fiai által preferált rokokó, ez az, az átmeneti 50 év, amikor igazából keresték az új stílus, de nem nagyon találták, és aztán szép lassan kifejlődött a bécsi klasszikus és ott már nem volt fúga, ott nem volt imitáció, mm -hmm. nem volt többszólamoság, éppen hogy a, a, az érzelmi, az egyszerűsítés, az érzelmi kifejezések, a közönség meghökkentése, a megoldások, az egyszólamó kísérettel, tehát teljesen átalakult a zenei nyelv, átalakult ugye a, a polgárosodás miatt a közönségnek is a, az ízlése, átalakultak az igények, a templomokból kimentek a koncerttermekbe, a szalonokba. Úgyhogy ez az oka annak, hogy a, hogy a Bachot olyan nehéz megérteni, olyan nehéz megközelíteni. A, hordozzuk ez a ez hordozzuk máig? Ez maga a tradíció. Uh -huh. Tehát ez megy generációról generációra, és úgy az első nagyhegedűs, aki Bachol nagyon komolyan foglalkozott, az a Josef Joachim volt. A magyar származású Európa hírű nagy hegedűművész és pedagógus, és lenyűgözte őt a, a Bach zene gazdagsága, és, és, és csodálatos összetettsége és, és, és szépsége, és ugye hegedűs feladatok is bőven vannak. De a virtuóz előadási daraboknak vette, mint hogy abban, abban a korban mindent ők nagy, heves érzelmekkel adtak elő, és azt kell mondjam, hogy amit így a, az első kiadások óta, így az 1900-as évek eleje, 1906-ban jelent meg azt, hogy az első kiadás, és utána még el kellett 50 évnek az úrtextig, ami ugye a kéziraton alapuló, de ez a vonal ment egészen addig, amíg kettéágazott az út, és a régi zene, tehát a historikus mm -hmm. mozgalom megtagadta ezt a romantikus játékmódot, nagyon helyesen, ők keresték a mai napig is ö, törekednek a, a régi, az eredeti hangzás ö, megvalósítására. Hozzá kell tennem, hogy soha senki nem hallott, hogy bak hogy hegedültek. Tehát, hogy ez egy megfoghatatlan mm -hmm. dolog valahol. Ez egy szép, szép szándék. Én is szeretek ö, barok hegedő játszani, és bélhúrokon sokkal édesebben és felhangdúsabban, beszédszerűbben mm -hmm. szól a hegedű. De a valódi zenei kérdések akkor is ott vannak megválaszolatlanul. akkor most nézzük meg, hogy te hogy találkoztál azzal a halilletve illetve Dukai Barnabással, hogy végül hát bak, kutató lett belőled. Én nem tudom, ez a kutató ez, ez egy ilyen furadolog, dolog, fura szó, mert inkább a, a zenetörténészek kutatják a levétárokban a zeneszerzők munkásságát, vagy a zenetudósok, én egyik sem vagyok, tehát én inkább elemzőnek, tehát a zen uh -huh. zenét elem elemzem uh -huh. a kollégámmal, a Dukai Barnabással, aki akivel kilenc éve ö, egy nagyon komoly munkába kezdtünk, és gyakorlatilag a, a Bach iránti lelkesedés és kíváncsiság és, és tudásszomj összeköt minket. Mi az az újdonság, amit ti hoztatok? Mert amikor én olvastam a különféle recenziókat meg a véleményeket, akkor nagyon sokféle hozzáállást láttam. Az egyik, amelyik azt mondja, hogy ez egy olvasási anyag az élet számára, mert felfedezi ennek a remek műnek a rétegeit. Volt, aki kiemelte, hogy tulajdonképpen bak spiritualitását hozzátok felszínre, amit eddig nem vettünk észre, még ezekben a darabokban sem. Van az egészen praktikus hozzáállás, amelyik azt mondja, hogy Atya Úristen, hát most már legalább lehet látni, és szó szerint látni, hogy hogy kell játszani ezeket a darabokat. Tehát olyan, mintha a ti elemzésetek, az ilyen, mint hogyha így elkezdenénk lehántani a különféle rétegeket mondjuk a narancsról, és akkor látjuk azt a kis fehér belső héját, aztán azt a narancsra tapadt héját, aztán látjuk, hogy még ott rengeteg ilyen kis szösz is van, amit ugyancsak le lehet szedni, na és csak még ott beljebb is van valami, szóval úgy tűnik, mintha mindenki, aki hozzá nyúlt volna ez a könyvhöz, megtalálta volna azt a réteget, amelyik számára fontos ebben a darabban, a könyvben, egyáltalán a zenehallgatásban. hallgatásban. Én örömmel hallom ezt a megállapítást. Valóban rétegek vannak bakzenében, amik egymásba fonódnak. És ezt akár három dimenzióban is elképzelhetjük, ugyanis annyira összetett és annyira organikus az egész, hogy első a az ember esetleg egy-két összefüggést fedez fel, de a pont a hegedűműveknél nem is lehet igazából tájékozódni a kottában, mert több szólam van egy sorban leírva, tehát egy öt alas sorban van három-négy szólamú fúgák, és fekete-fehér minden hang, tehát a, a, a, a szólamok nem különölnek el. És ezért uh, szükséges először is uh, ugye a Dukai Barnabás egy zeneszerző, aki, aki, aki bár rajong a Hegedű hangszer tulajdonságaért, és, és nagyon sokat is tud a, a hegedű lehetőségeiről. Több darabot is komponált nekem egyébként, nekem is, és másoknak is, és sok vonós darabja van. Viszont a technikai akadályok azok nem kötik meg az ő kezét, tehát ahhoz, hogy, a, hogy a, ránézzen a kottára és, és, és lássa ott a, a különböző összefüggéseket, ahhoz, ahhoz neki nem kell szenvedni úgy a vonóval, meg az akordokkal, meg a kettős, hármas, négyes fogásokkal, amik számunkra olyan technikai nehézséget okoznak, hogy rögtön a zene már háttérbe szorul. Tehát a tényleg nagyon nehéz egy, egy, egy bakfúga, és a hegedűsök sajnos megállnak a technikai akadályoknál, és abban a pillanatban, hogy azt egy kicsit kicsi úgy gondolják, hogy az úgy már jó lesz. Uh -huh. És a Dukaival mi, mi úgy dolgozunk, hogy partitúrába kérjük a szólamokat. Tehát rögtön a rétegek szana szét vannak dobva, egy, két, hár, négy, tehát négy, négy, négy uh -huh. hegedű szólam, és, és azonnal lehet látni, hogy melyik merre megy, tehát ezt úgy kell kezelni, hogy az, mint egy, mint, egy, mint, egy, mint, egy, mint egy dombormű, ahol különböző rétegek vannak, mint, mint mondjuk egy ilyen nagyon szép keleti szőnyeknek a különböző színű fonalai, és azok, azok, azok uh, nyilván ilyen, ilyen mintákat adnak ki, és mindig a tetején van egy, ami, ami valamiért fontosabb, mint a többi. Tehát ez az előadásnál mm -hmm. nagyon fontos, hogy, hogy mindig tudni kell az, hogy, hogy, hogy Hol van téma például, vagy kettős ellenpont, vagy kánon, vagy torlasztás, vagy imitáció, tehát amit a, az emberi fül fel tud fogni, és a zenét, tehát a zenéből egy, egy, egy, egy, egy, egy fényesebb rétegként ki lehet, és ki is kell emelni, mert akkor harmonikus az egész. Hogyha valaki megnézi azt, amit ti létrehoztatok, mert hogy azt mondod, hogy te elemző vagy, és ezért létrehoztál egy olyan rendszert, amiben ez az elemzés szó szerint látszik, mert gyönyörű, szép, színes kottákat látunk magunk előtt, hogyha megnézzük azt a fajta kiadványt, ami most jött ki, hiszen 2017-ben jelent meg a könyv, amiről beszéltünk az elején, tavaly kijött az egyik szonáta, és idén pedig a másik szonáta. Ezzel a teljesen egyedi kottázási móddal, amit viszont ti fejlesztettetek ki, vagy ti találtatok ki az értelmezés átadására, jól értem ezt. Igen. Ennek elsősorban oktatói célja van, és az a szándékunk, hogy ezt a legtöbb konziban, illetve zeneművészeti főiskolán vagy egyetemen tanító hegedű tanár Megkapja, megismerje, és elkezdjék használni, ugyanis a fekete-fehér, teljesen ö, értelmezhetetlen és, ö, és összezsúfolt kottaképpel szemben mi törekedtünk a cédul fúga a formai tagolásra is, tehát a forma részenként uh -huh. rendeztük el a, a, a kottaképet, és azon belül pedig ugye a négy szólam, vannak emelve a fuga szerkesztésében legfontosabb zenei elemek, tehát a témák, a torlasztások és a kontraszubjektumok, amik, uh -huh. amik rendszeresen visszatérnek, és ezeket minden alkalommal ugyanazzal a színnel jelöltük, tehát a kottában azok azonosíthatók, tehát Hegedülés, ö, ö, eszközeivel, tehát a, a dinamikával, egy kicsit a timinggal, az agogika, a, a, a, a, a, a tempóknak a, a megválasztásakor is, ezek mind-mind nagyon fontos tényezők, amikről eddig nem tudhatott senki, mert ugye a kottában ez nem volt ö, megmutatva. Ö, nagyon fontos, hogy elmondjam, hogy a Kettőnk uh, kis kutatócsoportja, vagy hogy mondjam, tehát uh, a mi csapatunk. Egy jó pár éve uh, kibővült egy harmadik taggal, Evelin Meyer, aki egy, az én zeneakadémiai zene osztályomba járt, tavaly diplomázott, svájci uh, fiatal hegedűművésznő, aki ugyanolyan, szorgalommal és fanatizmussal érdeklődik a, a, a bachfugák belső szervezettsége és, és felépítése iránt. És az Evelyn ö, még egy plusz képesség is rendelkezik, gyönyörű grafikákat tud készíteni. Hmm. Tehát az ő munkája, ez a mostani. Az, amit látunk, igen, azt ő Így van, uh -huh. ezt ő csinálta. És ö, mindent, hogy úgy mondjam, az otthonunkban és a, a, a személyes elkötelezettség és hát az elhivatottság ö, ö, diktált nekünk. Tehát ö, ezt saját ö, zsebből és a családi kasszánkból ö, adtuk ki. Némi támogatást kaptunk ö, egy alapítványtól. De szóval ez egy befektetés hosszú távra, és az Evelyn is évek óta napi sok-sok órát töltött, főleg most a Covid óta, hogy, hogy, hogy így besűrűsödtek a feladataink. És én azt gondolom, hogy amikor az ember a, a saját örömére dolgozik, és hoz létre valami nagyszerűt, az, ö, annak van igazán értéke. Tehát, hogy nem honoráriumért, ö, nem egyéb érdekek mentén, hanem, hanem azért, hogy, hogy letegyük az asztalra azt, ami nekünk nagyon fontos. És meggyőződésem, hogy ez, ez új fejzetet fog nyitni a, a hegedűs növendékek számára. Nyilván azért mondom, hogy növendékek, mert, mert ugye a maj, akik most tanulják és most mm. találkoznak ezzel, ezekkel a darabokkal, az ő Munkájukat ez nagyon nagy részben megfogja. Meg ők könyíteni. már itt találkoznak vele, tehát hogy ez már egy egészen új személy Igen. igen fog nem lesz egy, nem adni. lesz egy kialakult uh -huh. prekoncepciójuk, hogy na hogy ezzel én hogy kiszenvedtem, és milyen nehéz, milyen nehéz volt memorizálni. Tehát ez sok-sok uh, életét meg uh, nehezítette, mert uh, úgy megtanulni egy 10-12-15 perces bakfúgát, vagy a sakont, hogy hogy a, a, a formájáról sincs igazán elképzelése, a különböző fontossági sorrendeket uh -huh. nem érzi, hogy, hogy, hogy, hogy mikor mi történik az darabban, hol megy át mondjuk a, a egyik forma részből a másikba, hol van például az aranymetszés, az sem mindegy. Tehát ezeket nyilván ezek nagyon befolyásolják a a, az előadó a hozzáállását, és én azt gondolom, hogy nyilván a, a Bach olyan koponya volt, hogy mi soha nem fogjuk felfogni azt a, azt a tudást és azt a, azt a magasrendű szellemi ö, ö, értéket, ami, ami, ami nála egyben volt. Viszont az, ami kihozható ezekből a darabokból és megismerhető, az viszont kutya kötelességünk felfedezni, de persze, egy teljesen másképp fog szólni a kezemben a darab, hogyha tudom, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy mi a szerkezete, mi a formája, mi, a, mi az egésznek az építmény, és akkor mondhat a spirituál, spirituális oldalát is, hogy ezek szakrális darabok, tehát templomi használatra írta őket, méghozzá három nagy egyházi ünnephez kapcsolódnak a karácsony, a, a nagy hét és a pünkösd, és ett innentől fogva megint egy teljesen más, más témával van dolgunk. Itt azt írjátok, hogy fugairó művészete összehasonlíthatatlanul, színes, mélypontos és rendkívül összetett a mester zenei nyelvének gazdagsága formateremtő megoldásai miatt, amelyek lenyűgözően gazdaságosak és hatékonyak. És nekem ez a gazdaságosak és hatékonyak, ez olyan, mintha. Azt mondanátok a műről, hogy ez a mű tulajdonképpen önmaga eszenciája. Igen, a gazdaságos az, az ökonomikus jelent, tehát hogy, hogy nagyon öm, eszenciális, ahogy mondott. Tehát hogy ez a dolog lényege, hogy a, a, a témát, témát dolgozza fel az egész mű folyamán. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy olyan tapasztalat, amiből ki lehet indulni, hogy oké, okay, akkor a Bachnál biztos, hogy minden hanggal el tudunk számolni, mert így vagy úgy, hátulról, vagy, vagy, vagy lefelé tükrözve, tehát mindenféle átalakításokon keresztül mennek ezek az alapözdallamok, alap meg alapmotívumok, de visszavezethető a, a, a genetikai kódhoz, a témához. Uh -huh. Tehát, hogy ez egy, ez egy, ez egy jó hír. Abból a szempontból, hogy érdemes nézni. Viszont a a rossz hír az az, hogy annyira el tudja változtatni, és, uh -huh. és ö, olyan átalakításokat is ö, képes végezni, hogy aztán hogy ember legyen a talpán, aki, aki azokat... Ö, Lépésről lépésre uh -huh. vissza. Tehát ezek tényleg ilyen kombinatórikai, sokszor matematikai, van ilyen permutációs eljárások, amikor, amikor sorozatba mennek, és uh -huh. akkor utána hirtelen nem balról jobbra mennek ezek a, ezek a hang minták, hanem jobbról balra. Tehát van, hogy, hogy órákat, és sőt napokat ülünk egy-egy zenei részlettel. Uh -huh és százféle módon meg kell hallgatni, és nagyon érdekes, hogy, hogy, hogy az ott esetben nem jövünk rá a megoldásra, és amikor már elengedtük, akkor két hét múlva mondjuk a villamoson állok, és bambulok, és akkor megvilágosodok. Tehát, hogy nagyon sok, sokszor jönnek ezek ilyen bevillanáskét a válaszok, amikre keres, a, a, a, a, a, a, tehát a kérdésekre válaszok, amiket nem sikerült első kézben vagy másodkézben megoldani, meg tehát sokszor fejtörő, rejtvény-szerű az egész, és hát azt kell mondjam, hogy nagyon izgalmas és nagyon intellektuális játszma ez, és rengeteget töprengünk, és forgatom az agyamban sokszor így hajdalban, amikor így fél a fönn vagyok, hogy fú, vajon az, az, az ott, az ott, az ott az a bizonyos összefüggés, amire tudom, hogy valami, valami, van valami szabály a háttérben, de még nem, nem értettem meg, és van, hogy a fülem mondja meg, és amikor hegedülök, és játszom, akkor rájövök, hogy jaj, de hisz ez ugyanaz, mint az elej, csak fordítva. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag hangról hangra mentek végig, és akkor dallamról dallamra, kombinációról kombinációra. Hát ez egy tényleg őrült elemző munka. Itt most azért három darabról beszélünk, tehát, hogy nem arról beszélünk, hogy bak teljes életműve, hanem itt három darabról beszélünk. Úgyhogy, hát ezzel egy életet ki lehet tölteni, Pontosan. akkor azt gondolom. Így van, ahogy mondod. Egy óceán, amiben az ember, hogyha lemegy a kis búvár felszerelésével, onnantól ezen már, már a rabjává vált. Tehát, hogy mi annyira, annyira ö, ö, szerettünk ezzel foglalkozni, és szeretjük ezt ö, továbbadni a növendékeknek és a lelkes ö, érdeklődőknek. Van is egy kis csapatunk. Hogy a COVID miatt most nem tudjuk megtartani az órákat, de így össze, összejöttünk. Hetente volt, aki vidékről jött föl, van közöttünk idősebb, nyugdíjas tanár, és nagyon megmozgatja az embernek a, a, az értelmét, és mindig tágítani kell a saját határainkat is, tehát hogy, hogy, hogy olyan, mint egy, szinte mint egy, egy sakjátszma, és ha az ember nem tud tovább menni, akkor megrekedt. Tehát, hogy, hogy, hogy így vagy úgy, de valahogy kell tudni lépni, és ki kell tudni hozni a játszmát ö, ö, nyertesre, de az a szerencsé, hogy nincsenek határidőink, tehát, hogy nem szorít minket az idő, és el tudunk tényleg mélyülni, és, és olyan ö, lelki és szellemi táplálékhoz és gyönyörűséghez jutunk bagzenei által, amit semmi mással nem lehetne pótolni, tehát ezt nem is lehet összehasonlítani más élménnyel, vagy más zeneszerzővel. Aki egyszer ezt, ezt megízleli, az, az, az nem tud szabadulni tőle. Ehhez próbálunk mi is kedvet csinálni a kollégáknak, és a diákoknak, és nagyon kíváncsi vagyok a fogadtatásra, és a reakciókra, és nyilván ez, ez egy, egy, egyfajta felelősség lesz mostantól számukra, mert nem, nem kötelező ugyan a színes játszani, viszont kreativitásra fogja őket sarkalni, mert ugye ez egy, ez egy zenei elemzés, és az előadói részt azt, azt, azt mindenki elkezdheti keresgélni saját ö, otthonában a hangszerrel, hogy vajon ezt a témát hogy tudom elkülöníteni, hogy tudom jobban kiemelni, ho, hova ö, kell tennem a, a zenei súlyt, hogy, hogy, hogy, hogy a többszól a muság, érvényesüljön, ami ugye a hegedűn, mint tudjuk, hát nagyon nehéz dolog, mert ugye csak négy húrunk van, uh -huh. egy vonó, és abból a négy húrból oké, okay, hogy mindegyik húrnak van egy, van egy színe, és van egy karaktere, de hát ezek igazi kis icipici nüanszok, és, és annyira finom megoldásokat kíván a feladat, hogy, hogy, hogy, hogy ehhez egy külön technikát kell kifejleszteni mindenkinek. Hát minden esetre izgalmas feladat ezt felfedezni, átadni, utána megvalósítani, hát ez mind-mind emberpróbáló, és azt gondolom, hogy egy külön embert, egy másfajta hozzáállást is igényel mind a három funkció. És most is kijött 2021-ben már, hát talán a Covid-nak köszönhetően, mert azért nagyon sok alkotás született egyébként a Covid-nak köszönhetően, hiszen rengeteg ember, aki különben jár, koncertezik, előadásokat tart, most bemutat, zárva, tehát otthon lehetett dolgozni. És nektek is most kijött a, a G-dúr, vagy, G bocsánat, G-molfúga. És azt mondta, hogy ott van egy olyan rész, amit szívesen felolvasnál. Egy idézet... Tehát a, a, a kottáinkhoz előszót írtunk, a cédulhoz egy rövidebbet, egy formai rövid áttekintés, összefoglalás ö, ö, a témáról, ugye ez egy pünkösdi himnusz. A gémolnál egy hosszabb előszót ö, mellékeltünk, abból a meggondolásból, hogy ö, ugye hiányosak a, a a fuga műfajhoz kapcsolódó ismeretek, mint elmítettem, ezt nem, nem, nem tanítják az iskolában, az, az egyetemen, ha ha tanítják, akkor, akkor ö, ö, száraz elméleti ö, ismeretként, és nem kapcsolják a, a műalkotáshoz, nem kapcsolják a, a, azokhoz, a fogákhoz, amit, amit játszanak a növendékek. És ö, hát egy kilenc oldalas előszó szerintem nagyon, nagyon szuper, és nagyon informatív tájékoztató jellegű, szellős, tehát olyan, mint egy, egy, egy, egy ilyen kis tanulmány, egy kis tankönyv, és a végén fontosnak tartottam, hogy, hogy idézzünk egy olyan stílusú írásból, ami, ami egy kicsit fel oldja ezt a szakmai szöveget, és ezt a, ezt a, a, a, a szárazabb stílust. Úgyhogy Szabolcsi Bencétől ö, kölcsönöztünk egy, egy gondolatot, Bach fuga témái aféle zenei ős mozdulatok, ismeretlen távlatokban nyúló alapképletei minden emberi zenélésnek, és ezek az ősformák a hallgató szemeláttára, roppant erőfeszítés árán, élmények hallatlan súlya alatt, számtalan átalakuláson és bonyodalmon keresztül váltnak káoszból kozmosszá, rendezett emberi ismerős világgá, minden nagy fuga birkózása sorssal. S mikor az egyből sok, a kevésből minden a témából sorozat, a fúgából fúga művészete támad, az öreg Bach úgy érezheti, hogy világa készen áll. A dómot betetőzte, élete tetőpontján a legfőbb pillanatban indulhat teremtője elé. Hát ez gyönyörű ez, a, ez az idézet. És hát azt gondolom, hogy mindenki számára az lesz majd a legizgalmasabb a hallgatóink nagy része számára egészen bizonyosan, amikor majd meghallgatjuk azt, hogy ezeknek az ismeretében, hogy változik az előadás módjuk ezeknek a fúgáknak, és újabb és újabb feldolgozások, és újabb és újabb hegedűművészek lesznek azok, akik majd hozzányúlnak, ezek alapján az értelmezések és Nagyon jól mondod, készülök fölvenni, de ezt sem fogom elsietni. Tehát ö, ö, be van tervezve még a tavasz előtte a felvétele ennek és a, az ámolfúgának is. Remélem, hogy, hogy belefér az időbe, ha nem, akkor átnyúlik őszre, de inkább később, és szuper minőségben, és, és, és, és tényleg úgy, ahogy a Bach is készen áll. A a tudása csúcspontján. Én is ezt szeretném, tehát, hogy olyan felvételt adjak ki a kezemből, amit 5 és 10 év múlva, is szívesen meghallgatok. És az, az, egy, az egyfajta megközelítés lesz az enyém, és valóban nagyon kíváncsi vagyok, hogy a kollégáim, hogy ö, értékelik, és hogy, hogy ö, reagálnak a, az új lehetőségre. Én köszönöm szépen, hogy itt volt velünk Abraham Márt a hegedűművész, az Abraham Konzorz zenei együttes alapítója és a Liszt-Ferenc akadémia professzora, és bachelemmző. Úgyhogy én örülök, hogy beszélgettünk erről, azt gondolom, hogy erről a kutatásról a szakmának is meg a közönségnek, és mindenképpen érdemes tudnia. Akit érdekel, és szeretnél egy kicsit bővebben utána járni, én ajánlom az abrahammárta.hu című oldalt, hu vagy? .com, com, most? com. ugye? Az is Igen. Igen. Az Abraham Márta. nem, sőt, sőt, Márta Ábraham. Így van. Márta oldalt, ahol Ábrahám Márta a különféle tevékenységeiről lehet olvasni, illetve a biobach.com oldalt, ahol viszont kifejezetten Igen, a Bach a kiadó. lehet olvasni a kiadói oldalon. Nagyon izgalmas, úgyhogy én mindenkinek ajánlom, hogy egy kicsit még jobban járjunk utána, és persze hallgassunk Bachot, minél többet. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm.